Той е движещата сила, която пренася сануващия в сектора със съответния сценарий. Пътешествието на душата в пространството на варианти не е обременено от инертността на материалните субекти. Затова сънищата са толкова пластични. Поръчаният сценарий се реализира мигновено. А какво се случва в реалния живот? По принцип същото. Разликата е само в скоростта на изпълнение на сценария.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 Сигурно вече ви е ясно защо подхванах разговора за сънуването. За да управляваме съдбата си, трябва да си изясним по какъв начин мислите ни се пренасят от един сектор в друг и защо не се осъществяват всичките ни желания. За това обаче изобщо не е задължително да се занимаваме с осъзнато сънуване. Целта ни е да придобием способността да избираме сценарии наяве. Много но важно е да се научим да се събуждаме в реалния живот, отколкото в нереалния.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 Много цели просто не успяват да се осъществят, ако човек бързо истина и махне с ръка на безнадежното, занимание. Дори можете да си спомните ситуации от живота си, в които желаното е идвало при вас с закъснение, когато вече и надеждата е угаснала, и сте забравили поръчката си. Още една характерна грешка на мнозина е стремежът им да постигнат всичко и веднага.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 Изборът на какъвто и да е сценарий сценария сънуването. не се осъществява от желанието, а от твърдата нагласа да получите желаното. Вие не разсъждавате и не желаете, а просто имате и действате. Обсъдихме безполезността на желанието, а мимо бета, за нея нищо не може да се каже. Няма смисъл да се молите на ангелите, на Бог, на вишите или на други сили. Законите на Вселената са абсолютно безпристрастни.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 Че някой е настроен агресивно към вас и това си се осъществява, той ви застрашава. Но веднага след като ветропоказателят на мнението ви се отклонява в друга посока, врагът се превръща в приятел. Така се държи котето пред огледало настроението му, се люшка от дружелюбно до агресивно. То вижда срещу себе си субекти и преценява какво може да очаква от него. начало отношението му е неутрално любопитство. Но ето, вдига лапа и оценката моментално се наклонява към възможна опасност. Котето настрахва, напада, защитава се. После отскача назад, вижда комичната си фигура и настроението му се променя на игриво. Така котето динамично коригира собствения си сценарий. Тото напада отражението си, то изведнъж агресивността му се сменя с дружелюбие. По същия начин човек коригира сценария в неосъзнатото сънуване.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 Например, ако сте свикнали да губите, ще загубите. Сънят ви ще се премества в пространството на варианти съобразно с този сценарий. В съня си действате точно така, както сте свикнали да действате в реалността. Тъй като сън е възможно всичко, много по-ефикасно ще бъде да използвате външното намерение. Можете спокойно да се обърнете към противника си и слеко усилие на волята да си представите, че той изчезва или се превръща в жаба.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 Важността. въвекли са ви в играта или са ви приспали само защото сте я оценили като важна сама за себе си и за вас. Външната и вътрешната важност – сега си представяте друг вариант на развитие на събитията. До вас се приближава човек с проблем. В този момент се събудете и си кажете, че не спите и можете сами да решите ще се превърне ли първият тласък на махалото за вас в проблем или не. Това е първото условие за контрол над ситуацията.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 Сами разбирате, това нарушава равновесието и непременно ще получите перване по носа при първите признаци на възбудяване, чувство за собствено превъзходство, пренебрежение или, не дай, Боже, презрение към хората. Никога, дори и насън, няма да получите абсолютно пълен контрол над всичко случващо се. Помнете, че имате право само да избирате, а не да променяте. Чувствайте се като у дома си, но не забравяйте, че сте на гости.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 Тъпотата на е психологическа защита от нежелана информация, нищо не искам да знам, оставете ме на мира. Острият ум е откритост, любознателност, желание да се получава и обработва информация, искам всичко да знам. Тъпотата понякога е следствие от затормозеност. И едното, и другото може да бъде развито в детството, например, когато насила карат детето да учи нещо и на всичкото отгоре му оказват и психически натиск.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 Човек изцяло е потънал в играта, не вижда и не чува нищо наоколо. От тук идва терминът – сяпа ярост. Страхът и яростта са крайните прояви на неосъзнатост. Махалата на всяка крачка се опитват меко да приспят дителността ни. Рекламата, например, оказва зомбиращо въздействие, възползвайки се, че хората прекарват по голямата част от времето си в полуосъзнато състояние. Осъзнатостта като точно възприемане на околната действителност се проявява само понякога, когато обстоятелствата добавят в ни адреналин. Затова е много сложно да се направи нещо толкова просто да се събудиш в съня и да си кажеш «Е, момчета, стига сте ме боделка ли? това е само сън, а тъй като си е мой, господарят тук съм аз, а не вие». Осъзнатостта помага и да се измъкне от подсъзнанието интуитивната информация.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 Намерението не вярва и не желае, а просто действа. Чистото намерение никога не създава излишен потенциал. Намерението предполага, че вече всичко е решено, просто съм решил, че така ще бъде. Това е почти свършен факт. То е спокойно осъзнаване, че ще бъде така. Например, имам намерение да се отбия в павилиона и да си кубя вестник. Тук няма никакво желание, то е съществувало до момента, когато съм решил да го направя.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 Че ще получи исканото, за мен този въпрос вече е решен, затова излъчвам енергия на честотата на линиите, където вече имам онова, което искам. И така, за постигането на целта пречат два излишни потенциала – желанието и вярата. Или пъп, точно, страстното желание на всяка цена да се постигне целта и борбата с съмненията, че е възможно тя да бъде постигната.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 Душата моли за това, което действително желае от цялото си сърце, а важността задържа разума в мрежите на здравия смисъл. най сетна единството е постигнато в неприемането на нещо и тогава външното намерение се стреми да ни пробота ненужен товар. Несъгласоваността между стремежите на душата и разума е причинена от това, че разумът е във властта на предубеждения и лъжливи цели, натрапени от махалата. Те пак ни дърпат за нишките на важността.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 Илюзиите Трансърфингът се отнася много внимателно към определенето на иллюзиите като игра на въображението. Илюзии се наричат сънищата, халюцинациите, неадекватното възприемане на действителността и най сетне самата действителност. Ако оставим на страна неадекватното възприемане на действителността, виждането на друга реалност не е плот на фантазиите на разума.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 Напрегната гримаса ще изкриви лицето ви, всички умни мисли ще изчезнат някъде комплексът за непълноценност вече има пълно господство над вас. В крайна сметка слайдът, който е във вашето въображение, ще получи фактическа реализация. Слайдовете действат двояко. От една страна, изкривяват представата на човека за мястото му в този свят и за отношението на околните към него. От друга страна, изкривяват представата му за външния свят.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 Уродливостта на човека се превръща в обикновен декор за околните, защото за тях това няма значение. Той е важност единствено за самия обладател на необикновената външност. Тя просто е необичайна и нищо повече. Именно слайдът на важността превръща необичайната външност в уродливост. Известният френски художник Анри Дютул лотрек като дете си и двата кръка и останал инвалид за цял живот. Докато растял, бил много потиснат от дефекта си. С годините физическото несъвършенство ставало все по-явно и той страдал още повече. В крайна сметка преживяването по повод на несъвършенството стигнало до най-високата си точка и на Лотрек се наложило да се примири с неизбежното. Той плюл на дефекта си и продължил да живее. Щом се отървал от важността, слайдът престанал да съществува и сполуката започнала да го съпътства. Имал голям успех сред жените, да не говори ни, че успял блестящо да разгърне таланта си.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 Пречи му някаква бенка, тя се увеличава, смята се за напълноценен, получава все нови потвърждения за това, загрижен е от своята непривлекателност, тя още повече се изостря, измъчва го чувство за вина, наказанията се сибят върху главата му. Така продължава, докато не престане да придава голямо значение на слайда или не се залови да създава позитивен слайд. Щом важността изчезне, негативният слайд губи основата си, разтваря се и престава да действа.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 Ако искате да станете обезпечен човек, но се страхувате да влизате в скъпи магазини, нищо няма да излезе. Изпитвате ли макар и най-малка неловкост в скъп магазин, значи не сте готов да си позволите да имате скъпи вещи. Продавачите в такива магазини умеят мигновено да определят кой е влязал потенциален купувач или любопитен с празен портфейл. Купувачът се държи като собственик, спокойно, уверено и с достойнство осъзнава правото си да избира.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 Точно за това са необходими слайдовете. С тяхна помощ единството между душата и разума се постига постепенно. Тази крепост се превзема с продължителна обсада. Създайте в главата си слайд на своята мечта и постоянно го дръжте в съзнанието си. Връщайте се към нарисованата картина отново и отново. Преработвайте детайлите, добавяйте нови подробности. Не гледайте слайда като страничен наблюдател, а се потопете и живейте в него, макар и виртуално.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 Просто, вървящият, ще постигне средни резултати и ще живее като всички, внасяки лептата си в тържеството на здравия смисъл. Странникът, носещ в багажа си методите на трансърфинга, може да постигне резултати, които здравият смисъл се опитва да вмести в понятия от родана – късмет, случайност и избранник на съдбата. От гледна точка на здравия смисъл в трансърфинга всичко е обърнато с главата надолу.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 Това изобщо не означава да отлетите в облаците, а наопаки и да слезете на Земята, тъй като общоприятият здрав смисъл всъщност не е такъв. В това вече не веднъж сте се убедили, а скоро ще ви се разкрият още много необичайни неща. Предстои ми да си изясним защо визуализацията на поставената цел не винаги дава резултати. Дори активните привърженици на езотериката и нетрадиционната психология не могат напълно да разчитат на тях.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 Отбите се в кухнята, надникнете в хладилника. Какво ли има там, легнете да спите в удобния кревът. Комфортно ли ви е? Седнете на масата заедно със своето семейство. Отпразнувайте влизането в новото жилище. Разместете мебелите. Докоснете тревата в двора. Тя е зелена и мека. Посадете цветя, какви обичате. Откъснете ябълка от дървото и я изяще. Почувствайте се вкъщи. Нали това е вашият дом?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 Тук не са необходими думи. Те са безсилни да изразят разбираемото и без думи. Дори не е важно какво точно се разбира. Всеки разбира и чувства сам за себе си. Наистина може да се каже, че усмивката ѝ е загадъчна или че в нея има нещо неуловимо и та, на. Все едно, думите няма да могат да обяснят зранцето, което прави картината Шедьовър. Мона Лиза, предизвиква такъв оживен интерес не само заради своята загадъчност. Не ви ли е идвала мисълта, че усмивката на Джокондата и усмивката на Буда много си приличат? Смята се, че Будда е постигнал просветление още при живе. С други думи, той успява, подобно на капката, да усети единството си с океана. Усмивката на Буда на всички изображения е напълно безстрасна и същевременно изразява спокойствие и блаженство. Тя може да се характеризира като съзерцание на вечността.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 Всички герои и така вече си имат всичко, което искат да получат. Но ако вършебникът Гудуин им го беше казал, подобно откровение би било твърде невероятно, за да прилича наистина. Затова той им представя магически ритуал. Всъщност необходимото за плашилото, лава и тенекиения човек е само да си позволят да имат желаните качества, които вече съществуват в душите им. Садороти нещата са малко посложни и необходима и е безусловна решимост да има, за да се окаже вкъщи. Магическият ритуал и помага да придобие абсолютна вяра и вятърът на намерението я пренасе в дома и. Както вече стана Пума, всичко свързано с външното намерение не се вмества в рамките на понятията на разума. Той сам се набутва в такова положение и махалата здраво му помагат.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 Всяко ваше гениално творение може да бъде родено само от душата ви. Нека разума да й позволи да го направи. Миръшът през целия ви живот се опитват да ви внушат, че успехът, богатството и славата са отредени за избраници. В училище, на състезания, конкурси и различни атестирания постоянно ви внушават, че сте далеч от съвършенството, че другите са по-добри и подостойни. Който не е повярвал в това, получава и успех, и богатство, и слава въизлишък.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 А правилото гласи, прави като мен. Ето защо много млади хора попадат в капана на махалата и се стремят да приличат на своите кумири, да им подражават, окачва техни плакати в стаите си. Разумът ся повърви, воден на кайшка от махалата. Несхвативият разум дава на душата да разбере, че тя е несъвършена. Сякаш и казва, дори аз с моите способности не мога да постигна успех. А какво остава за теб? Унези хора са нещо друго.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 че тези сектори могат да бъдат безкрайно множество. Ние обаче ще снятаме условно, че отделната душа има свой уникален сектор индивидуална цел или път към успеха. Увлечен от примамките на махалата, разумът глуповото ще тъпче в нечи сектор, като се опитва да копира чужди качества или да повтори сценарии на чужд успех. Но подражаването на друг сценарий винаги създава пародия. Душата не може да се реализира в чужд сектор, а как да намери своя.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 Стадният инстинкт дава усещане за сигурност, но откорен от сича за четъците на индивидуалност. Може да се забележи, че основната маса от младите се обличат еднакво, използват една и съща лексика, и ако, върховно, штуру, държат се напълно еднообразно. Независимо от външното устро на самостоятелност и независимост покорно се подчиняват на правилото на махалата, прави като мен. Те самите снятат, че носят модернизма на новото поколение.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 Пример като демонстрационен екземпляр да, но само не еталон и предмет за подражание. Вашият еталон е душата ви. Просто и позволете да разкрие всичките си достоинства в нейния сектор. По-добре, окачете на стената снимката си и се любовайте. Да се обичате е много полезно и изгодно. Любовта към себе си се превръща в самодоволство и се наказва от равновесните сили, само в случай, че е съпроводена с пренебрежение към околните.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 Бизнеса и та, на, мнозина от тях, ако не и всички, изобщо не удовлетворяват общоприетите стандарти и представи какви трябва да бъдат. Всяка знаменитост има купчина недостатъци, които могат да засенчат всяко качество. Например на тази носът и е дълъг, а я смятат за красавица. Тази изобщо няма глас, а всички са във възторг от пеенето и, унази няма никакви артистични данни, изпъдили са я всички режисьори. А тя въпреки това се промуши сред звездите. Ами този нисък и дебел, за какви качества толкова го обичат жените. Ом я нищо не представлява и какво ли намират в него. Ами този невзръчен тип няма е самият той. Сякаш индивидуалността не се вписва в правилото, прави като мен. Но съгласете се, че точно дадения факт е непременното условие за раждането на звезда.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 Тогава силата на външното намерение осъществява прехода. С други думи, сценарият и декорите на дадения сектор се материализират в своя на вашия свят. Душата на всеки човек също притежава неповторима индивидуална съвкупност от параметри Фреле на душата. Казано с други думи, това е неговата характерна частота. Фрелен на един човек се отличава от фреле на друг по същия начин, както се различават формите на снежинките, които винаги са неповторими.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 Край, но след това и увисва, унинието докарва сълзи в очите й, или път се възмущава. Това е неправилно, несправедливо. Космите и настрахват, изборът им може да бъде само един, или униво да се мъкне по пътя, натрапени от махалата, или отчаяно, с зъби и нокти да се бори за своето. Махалата завладява човешкия разум на всички равнища ментално, емоционално и енергийно.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 В противен случай можете да объркате душевната скованост с душевния дискомфорт. Сковаността или своего рода стеснителност се получава от необичайната ситуация, нима всичко това е за мен. А дискомфортът показва потиснатост, бреме, днетяща необходимост, униние, опасение, тягостно безпокойство. Ако сковаността не се оправи с слайдове, значи това е явен дискомфорт.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 В един момент, то ще пусне ръцете ви и вие през глава ще се катурнете в ямата на предишната нерешителност. Когато вашата решимост да имате е лишена от желанието да имате, махаото няма за какво да се закачи. Както разбирате, твърдението е своего рода звуков слайд. Могат да се използват както слайдове, така и твърдения. Комплексно имат най-добър ефект. Ето пример за такъв комплексен слайд.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 А при лъжливо спиране на монолога, той е нащрек и може да се каже, че потиска чувствата на душата още по-силно за, грамогласното, си мълчание. Ако разумът изключи контрола си, възприятието ви ще, ще да пропадне в пространството на варианти. Действителното спиране на вътрешния монолог става само насън или в състояние на дълбока медитация. Практическа полза от това има само в случай на осъзнато сънуване, или ако владеете техниката на дълбоката медитация,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 В отворилия се по време на будърстването прозорец, за разлика от обикновения сън, душата е фокусирана върху сектор от пространството на варианти и на фона на контекста на текущите мисли на разума. Контекстът насочва зора на душата към съответния сектор на пространството, където тя вижда знанията, отнасящи се до текущото съдържание на мислите. Щом прозорецът се отвори, тези знания си пробиват път до разума. Ако събудилият се разум обърне внимание на впечатленията на душата, та.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 И все пак външното намерение на сануването не реализира виртуалния сектор не само заради инертността. Можете колкото искате да въртите слайда си дори в осъзнато сануване, но това и на крачка няма да ви приближи до целта. Защото при сануването външното намерение изпълнява само една функция да премести душата от един виртуален сектор в друг. По време на сън става следното – разумът е поставил лекото като перце платно на душата съобразно с очакванията. А външното намерение мигновено е преместило от корабче в съответния сектор. Край цялата работа е свършена и с това мисията на външното намерение е приключена. В реалността работата на външното намерение не приключва с едно духване. Вятърат на намерението духа, а фрегатата е не мърда от мястото си. Ако е постигнато единство между душата и разума, плътното се насочва в нужното направление. Болемината му зависи от степента на единството.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 Действието на външното намерение ще продължи, докато материалната реализация пристигне в определения пункт. Забелязвате ли къде е разликата? Насън работата на външното намерение завършва, а наяве продължава. Насъм параметрите се настройват мигновено и с това всичко приключва, а наяве процесът е бавен и постепенен. Когато превъртате слайда наяве, вашето плътно на фрегатата на материалната реализация е дигнато и външното намерение движи нея а не корабчето в съня. Нека не ви смущава смелостта, с която използвам обикновени метафори, за да описвам тези сложни въпроси. Все едно, в списъка на обозначенията на разума няма по-подходящи аналогии, затова пък така същността се предава по-ясно. Прозорецът към пространството на варианти, който се отваря в момента на кратковременното потъване на разума в сън, оставя фокуса на възприятието в контекста на текущия сектор на материалната реализация.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 Разчупвайки стереотипите, отваряте вратите, които преди са ви изглеждали непристъпни. Разчупвайки стереотипите, отваряте вратите. Как да избирате вещите си? Тринесет тази глава ще поговорим как да различаваме истинските стремежи на душата от лъжливите цели, които на всяка крачка се опитва да ни натръпят махалата. Проблемът е, че лъжливата цел независимо от привлекателността и няма да ви донесе нищо освен разочарования.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 Дори от дълго време да я търсите и не можете да я намерите, не се съмнявайте в някакъв магазин вашата веща има. Ако не в третия, в десетия, тя търпеливо чака, така че и вие проявете търпение, не се тръшкайте, не се измъчвайте от съмнения и не се опреквайте. А за да бъде увереността ви абсолютна, ще ви разкрия тайната на разликата между чуждата и вашата вещ. Както вече казах,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 Ще отбележи характерните признаци на чуждите цели. Чуждата цел винаги е насилие над себе си, принуда, задължение. Ако откриете в своята цел макар и малка принудителна необходимост, смело можете да се откажете от нея. Няма да ви се наложи да се обоваряте, щом целта е ваша. Приятно е да се върви към нея. Процесът на постигането и доставя удоволствие. Към чуждата цел вървите, преодолявайки много препятствия.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 Добрата душа моментално полита там, където се нуждаят от нея. Всъщност това не е «добрата душа», а «добрият разум», а и изобщо не е добър, а просто бездушен. Защото е забравил за своята душа и се е вторнал да помага на душите на другите. Това е все едно да захвалиш собствените си деца в беда, а да спасяваш чуждите. Добрият разум е вкарал душата си в калъв и е останал сам с «разумните» си мисли.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 Едното се обявява за справедлив освободител и обвинява другото, че е диктатор и потенциално опасен агресор. На справедливото махало всъщност му е нужно да глътне конкурента си, да завладее неговия нефти или други ресурси. Но това се премълчава и се разгръща широка пропагандна кампания в защита на свободата и справедливостта. Изпълнението с важност и уловен от махалото човек си казва, ще освободя потиснатия народ.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 Той дори може да се втурне на война и да отдаде живота си за чуждата свобода. Както виждате, привържениците както на единия, така и на другия лагер се въвличат в битката на махалата поради това, че вътрешната и външната им важност са повишени, а вътре в тях цари душевна пустота, която в крайна сметка не се запълва, а още повече се задълбочава. Защото какво получават привържениците, въвлечени в битката?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 Когато размишлява за средствата за постигането й, той се настройва към линията на несполуката. В мислите му се превъртат всевъзможни възможни сценарии на поражение. Целта няма да бъде постигната с обичайни средства и чудо също няма да се случи. Трудно постижимата задача наистина рядко се реализира в рамките на обичайния светоглед и това действително трябва да е така, тъй като параметрите на съмняващия се изобщо не съответстват на целевата линия.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 Той се държи към нея в най-добрия случай като хроничен неудачник, изиващ своята безполезност върху домашните, а в най-лошия като пияно, безумял Скот, който бие беззащитното си дете. Нека разумът ви да осъзнае тази натрапчива магия. Той има безценно, удивително съкровище, собствената душа. След като съедините душата и разума си, ще придобиете истинска свобода и сила. Не се бойте да рушите стереотипите, създадени от махалата.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 Просто се шляете където ви видят очите. Докъде ще стигнете? Не се знае, а ако имате конкретен пункт, рано или късно ще бъдете там, дори маршрута да не ви е съвсем ясен. Така е и в живота, щом нямате цел, значи сте хартиен корабче в бурна река. Имате ли цел, стремите ли се към нея, можете да я постигнете. Може обаче и да не я постигнете.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 Тя трябва да знае какво искате да купите с изканите пари къща, казино, остров и т.н. Докато вътрешното ви счетоводство продължава да пресмята средствата за постигане на целта, няма да успеете да я определите и да се настроите на целевата жизнена линия. Активизирайте своя надзирател и се смъмлите всеки път, когато разумът ви се опитва да се измъкне от отговора на въпроса «Какво искам от живота?».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 Горите от нетърпение, но скоро да започнете да действате. Точно сега разхлабете хватката, намаляте важността на целта, откажете се от желанието да я постигнете и си оставете само решимостта да имате. Остава единствено да действате в рамките на изчистеното намерение, т.е. е, да изпълнявате всичко, което се изисква от вас, без да желаете и да настоявате. Единственото, което може да развали всичко по пътя към целта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 Отпуснете я, не мислете за проблемите, които още не са настъпили, и спокойно се движете по течението на вариантите. Реализацията Вървях по мокрия асфалт. Сутринта беше валял дъжд и червеите бяха наизлезли от тревата на асфалта, търсеки смисъла на живота и нови открития. Съдбата им бе различна. Щастливците успяха да допълзят до съседната леха с чернозем. Птиците изкълваха някои, други бяха стъпкани от огромните чудовища, крачещи по асфалта. Слънцето изви и изсуши влагата, застигайки един червей по средата на пътя. Той твърде късно разбра грешката си. Нямаше да му стигнат силите да допълзи до края. Бавната и мъчителна смърт ще да тегне дълго над него, докато съвсем изсъхне. Но неочаквано някаква непостижима сила го вдигна и го захвърли върху мократа пръст.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 Човек напрасно се разстройва, а всъщност нещата не са чак толкова лоши. Не ви призовавам сяпо да вярвате в поговорката, всяко зло за добро. В нея има два вида истина явна и скрита. И явната се отнася до обичайните стереотипи и предполага, че всичко не е толкова лошо изобщо. Действително течението на вариантите винаги върви по пътя на най-малките енергийни загуби.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 По пътя към целта махалата ще се опитват по всякакъв начин да ви отклонят от курса. Приемете несполуките като нещо нормално. Не може всичко да върви абсолютно гладко. Когато се разстройвате по повод на несполуката, текущото стъпало пропада и вие се смъквате надолу по стълбата. Това ви е досла и предизвиква недоволство от себе си, защото планът на вашия разум е нарушен. Ето, че сте се хванали на водицата на махалата.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 който така и не е успял да открие своята цел, а може би дори и не я е търсил. Втората грешка на Боратину е, че гледа на парите като насредство за постигане на желаното. Както помните, те не могат да бъдат нито цел, нито средство, а са самосъпътстващ атрибут по пътя към целта. Няма никакъв смисъл да съсредоточавате вниманието си върху парите. Напротив, мислите за пари най-често водят само до създаване на вредни излишни потенциали.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 Тревогата ще се изправи като стена между душата и разума ви и ще бъде необходимо много време за възстановяване на предишното единство. Виждате ли какво крият желанието, подготовката и очекването на вдъхновение? И така, вдъхновението няма да се появи, докато не отпуснете мъртвата хватка, свързана с очекването му. Вдъхновението не идва, то само се освобождава в момента, когато си отива потенциалът на важността.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 Щом равновесните сили са в състояние да разстроят взаимодействието на материалните обекти, още повече ще издухат като лека перушинка едва уловимото вдъхновение. Трето, откажете се от очакване на вдъхновението. При също на вдъхновението е, че то се появява, когато не го очакваш, не е ли така? Тогава защо да го чакате и с това да унищожите самото условие за появяването му? И така, да допуснем, че сте изпълнили и трите условия.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 Те всички преследват собствените си цели или да израснат в очите си, получавайки нескопостника, или да получат възможност да ви манипулират, или просто да ви поставят на мястото ви. Всичките им думи, облечени в опаковката на «Искрено съучастие», в превод звучат така, «Къде се пъхаш?» Ти да не си по-добър от нас. Седи си при нас и не се изхвърляй. Живай като нас. Ние по-добре познаваме живота.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 Има два вида важност – вътрешна и външна. Вътрешната, или собствената важност се проявява като надсъняване на собствените достоинства или недостатъци. Формулата излучи така – аз съм важна персона, или – аз изпълнявам важна работа. Когато стрелката на важността одре в края на скалата, се включват равновесните сили, важната персона получава перване по носа. Разочарование очаква Онзи, който изпълнява важна работа.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 Всички слоеве се наслъгват един върху друг и така всяко същество внася своята лепта във формирането на реалността. С своето светоусещане човек създава индивидуален слой на света от реалност. В зависимост от неговото отношение тя има едни или други оттенъци. Метафорично казано, там се установяват определени климатични условия, свежо утро с сияещо слънце или мрачен ден с проливен дъжд, понякога бушува ураган или друго природно бедствие.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 Информацията е разположена в пространството на варианти стационарно, като матрица. Информационната структура представлява вериги, свързани помежду си. Причинно следствените връзки пораждат течението на вариантите. Неспокойният разум постоянно изпитват лъсъците на махалата и се наема да решава всички проблеми, опитвайки се да държи ситуацията под своя контрол. Волевите му решения в повечето случаи представляват безсмислени плясъци с ръце по водата.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 В пространството на варианти има всичко, но с най-голяма степен на вероятност се реализират вариантите с най-малък разход на енергия. Природата не изразходва енергия на празно. Трансърфинг аз не съм измислил думата трансърфинг. Тя дойде при мен там, откъдето дойдоха всички останали термини и изобщо цялото съдържание на книгата. И аз самият до известно време не разбирах значението й, дори не знам как да се асоциира. Значението на тази дума може да се тълкува като «влъзгане през пространството на варианти» или «трансформиране на потенциално възможния вариант в реалност» или «преминаване през жизнените линии». В крайна сметка ако се занимавате с трансърфинг, значи балансирате върху вълната на успеха. Фрейлинг това е ефикасна технология на човешките отношения, съставна част на трансърфинга.